Hola, som el Toni, el Pau i el Golka, som de la classe de 5 A i avui us anem a contar la, el conte de la caputxeta vermella. La caputxeta vermella va anar a un riu al cos i mentre anava no cantant va trompar-se amb el llop vas per que jo vaig van i a la casa de la llàvia seu de primia va la mi... la tots els contes al llop sempre capa per i la caputxa vermella encara està dient beta ki un ga beta ki un ga i a la casa de l'àvia aquest conte ja s'ha posat. Hi havia una vegada una nena molt bonica que vivia amb la seva mare. Aquesta li havia fet una, una capa amb caputxa de color vermell i per això tothom la coneixia com la caputxeta vermella. Un dia la mare li va dir a la caputxeta «Filla meva, s'han d'emportar aquests aliments a casa l'àvia». Fruites dolces, uns pastissos i uns burmatges. Però ja saps que la viu al mig del bosc, oi? I ja saps que és molt perillós creu el, bo, el bosc, perquè viu el llop. La caputxeta va respondre, però mare, si jo no tinc poder res. La mare la va brigar amb la caputxa vermella i abans que marxés li va dir, però no parlis a ningú i no t'entretenguis, que no fos cas que vingués el llop. La Caputxeta va agafar el cistell i va emprendre camí cap a casa de l'àvia pel mig del bosc. La Caputxeta va començar a agafar floretes que s'anava trobant, a mirar els arbres i les papallones, a quedar-se encantada amb els ocells. I de sobte es va trobar amb el llop. El llop li va preguntar, o, on vas, nena i xerida? La Caputxeta, fent-se la valenta, li va dir... Vaig veure la meva àvia, que, que viu al mig del bosc, i no et pensis que em fas pas por, Jop pelut. En jo va pensar, doncs avui avia, podre fer un monapats i un per, per menjar-te millor. Eh? I pronunciant aquestes paraules, va, va donar mitja volta va i, es va lliure, a i es va dirigir cap a casa de la via de la caputxeta. En arribar allà, va picar la porta. Baralla, I la via va menjar. Lenta, Menys mal que per allà a prop, i un fia, caçador, ofia, que en sentir els carins de la caputxeta va, va decidir anar a veure què passava. Què la Quan va trobar per tota la zona, cap la, la caputxeta va entrar a casa de la seva amb àvia una, amb una panxa molt grossa en a veure la seva què havia passat. El git li va Un dir -ho. Abia, quins us més grossos que tens? I sabeu Som qui va trobar? Veu a doncs a la caputxeta ja la se va agrair. Abia, quines orelles més grosses que tens? Són per sentir-te millor, caputxeta. Tot i que havien passat molta por, per fi havia acabat bé. I això sí, la caputxeta va entendre perquè la seva mare li havia, havia dit que no se te tingués i anés ràpid. I va comprendre que l'advertís sobre esperits del llop. I vet aquí un, un cranc, i vet, i vet aquí un pop, un aquest, aquest conta ja s'ha fost!